не були громадянами інших держав і не заперечували проти набуття громадянства України. Друге. Особи, які працювали, служили, вчилися за межами України, за умов, якщо вони народилися чи довели, що постійно проживали на її території, не перебувають у громадянстві інших держав, і не пізніше, як через два роки, після набрання чинності, цим законом виявили бажання стати громадянином України. Третє. Особи, які набули громадянство України відповідно до цього закону. Документами, що підтверджують громадянство України, є паспорт громадянина України. Для військовослужбовців – військова книжка а для осіб до 16 років – свідоцтво про народження. Друге – набуття громадянства України. Громадянство України набувається за народженням, за походженням, шляхом вступу до громадянства України, внаслідок відновлення громадянства України за іншими обставинами, передбаченими цим законом. Дитина, батьки якої на момент її народження були громадянами України і є громадянином України. При різному громадянстві батьків, один з яких на момент народження її був громадянином України, дитина є громадянином України. Однак, якщо обидва батьки жили за межами України, громадянство дитини яка народилася за її межами, визначається через письмову згоду батьків. Умовами вступу до громадянства України для іноземців та осіб без громадянства є відмова від іноземного громадянства, постійне проживання на території України протягом останніх п'яти років, Володіння українською мовою в обсязі достатньому для спілкування, наявність законних джерел існування, визнання і виконання Конституції України. До громадянства України не приймаються особи, які вчинили злочин проти людства або здійснювали геноцид, засуджені до позбавлення волі тощо третє. Припинення громадянства України. Громадянство України припиняється. Перше. Внаслідок відмови від громадянства. Друге. Внаслідок втрати громадянства України. Третє. На підставі передбачені міжнародними договорами України. Відмова від громадянства України здійснюється за проханням самого громадянина. Відмова від громадянства може бути відхиленою, якщо особа мала невиконані обов'язки перед державою та її громадянами – майнові. Не допускається вихід з громадянства осіб, які притягнуті до кримінальної відповідальності або стосовно яких є вирок суду, що підлягає виконанню. Громадянство України втрачається Перше Якщо особа вступила на військову службу Службу безпеки поліції Органи юстиції Або інші органи державної влади і управління іноземної держави Без згоди на те державних органів України Друге Особа, яка набула громадянством внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів. Третя особа, яка перебуває за межами України і протягом п'яти років не стала на консульський облік. Громадянство дітей при зміні громадянства батьків та при усиновленні. При зміні громадянства батьками, у випадку, коли обидва стають громадянами України чи виходять з нього, змінюється відповідно громадянство їх дітей, які не досягли 14 років. Якщо з громадянства України